Bezkoitze, ikastola ere nalde, hauza pesa ere, ikastola ere nalde! Bezkoitze baten garapena blokatzen duen herri bakaga. Banderola horrekin plantatu dira barda bidearen bazterrean bezkoitzeko ikastolako burasoak. soak. Bado orain hilabeteak errikoitzaikin solasik ez dela izan. Ziril festin ikastolako ko-presidenta eta bura soa. Belaz, be, holen trakta banatzen aligila, hemen go diende ali, be, nahi, nahi diogu, be, gule egoela eta, etzinez, be, egoela ole blokatuada errikoitzailekin, gaur egun, be, ez daki gulakot zerrekin errikoitzailekin. be, honekin, zerbait berriz mintzatzen hasiko bedela. Erikoitxaikin ez tabaida puntuak anitz dira, gela eskasa eta toki eskasa oroak, ikasle kopurua, egiko kantina baita ere ikasleen jatoxia. Erikoitxaren ejanetan, ikasle anitz ez dira besko baina ikastoloko bura suendako, hori normala da. Zirilfestin. Badakigu, besko zen onduan, e, ez dela ikastoralik aurtin, urketan, lehuntzen, bilobardo zen, bai ikastolako Kaxola bada, man, uh, lehen, uh, lehen maigarik dira, eta CPEA ez oino ideki. oino horgatik Belaz horregatik, bardozik, uh, be aur batuk, uh, bezkoitzekoik kaxolat etartzen dira. Den, dena ulergarria da. Mobilsazio hori, burasoen lehen ekintzazen ikastoratik kanpo, baina burasoen ikanetan ez da azkena izanen. Juleen jauregi ikastorako kopresidenta eta burasoa. Ondoko igunetan, galdeginen dugu denen sustengoa barakigu badugura, eta zinez espero dugu uh, diendeak gurekin izanen dilera haute txiguziak, gizarte zibilak uh, nahi dugu hor izan da diena, zenta gaur gira, duela son baita markada pasatzen ziren gauzak uh, errietan, eta gu hortan gira, eta azken ikastola gira hortan, eta beraz guk nahi dugu aterabide bat atseman, eta beharko dugu atseman. Ogoitara zibiak si da ere, siaskak proposatu zuela ikastolaren handitzea presa guziak bere gain hartuz, baina errikoetxeak ez duela onartu.